Az elmúlt héten tartották a budapesti 12. területhez tartozó kedvelt kiránduló hely a Normafa jövőjéről szóló helyi népszavazást. A referendum bár hivatalosan érvénytelen lett, a megújulást támogató szavazatok többségét hozta. Hogy milyen tervekről is van szó, amelyek végül országos politikai vitává dagadtak, arról kérdezte Goda Szilvia a Normafa természetesen civil koalíció képviselőjét. Nekem most egy nagyon kedves vendégem van külföldről itt, akit szerettem volna mindenképp ide elhozni. Egyrészt azért, mert azt gondolom, hogy ez a városnak az egyik legnyugodtabb része. Másrészt fantasztikus most a panoráma ebben az időben, nem mellesleg nagyon jó a levegő, Aha. és hát gyönyörű a kilátás. Munka miatt azért járok fel. Margit a lakom, de valóta nem jutottam oda, hogy feljöjjek meg. Annyira nem is érdekelt, mert... Szép a kilátás, tényleg messzire el lehet látni, de tényleg végig kellett utazni a fél városon, úgymond, hogy ide följöjjek, és hétvégén soha nem volt annyi szabad időm, hogy én ide járjak a fához. Rendszeresen jövünk minden héten. A kislányom itt a Jókai néptánc csoportban táncol, és amíg ő táncol, addig én futni szoktam az erdőben. Anyával szoktam itt futni. Nincsen tömeg hétköznap, emiatt nagyon szeretjük. Amikor kicsik voltak a gyerekek, akkor babakocsival is itt és hosszú erdei útak vannak, ahol tényleg nincsenek sokan. Én azért szeretek itt lenni, mert hogy természetes, hogy a természetben itt olyan, tehát nincs nagy nyüzsgés. Ejpert Andrással, a Normafa természetesen civil koalíció egyik alapító szervezetének a munkatársával ülök itt a Normafán a madárcsi csergésben. Vajon az elkövetkezendő években mennyire lesznek ilyen nyugodt részek még a Normafán, és mennyit fog ez változni? A rajtunk múlink a koalíción, akkor nagyon sokáig ilyen körülmények maradnak a normafánál, és megpróbáljuk ezt meg is őrizni. Azon dolgozunk szerintem most már közösen az önkormányzattól is, hogy ezek az állapotok minél inkább ilyenek maradjanak, és a korábban tervezett nagy beruházási elemek azok tényleg legkörülnek a napi rendi kérdésekről, és ezeket a történelmi is tudjuk minél gyorsabban, és olyan elemekkel töltsük meg itt a normafát, amire valóban szüksége van az ide látogatóknak, és esetleg még a környezet és a természeti értékének a megőrzését is szolgálja. Távon. Említette, hogy olyan elemekkel töltsék meg, amire valóban szüksége van a normafának és az ideki látogatóknak. Melyek ezek az elemek? Ezeket az elemeket én úgy tudnám röviden jellemezni, hogy olyan szükséges hiánypótlások, amelyek a már meglévő infrastruktúrába, a meglévő épületállományba elhelyezhetőek. Itt elsősorban ugye mivel ide rendkívül sok kisgyermekes család látogat ki, így azt tudjuk mondani, hogy tényleg egy pelenkázóra, egy kisgyermekek számára használható nyilvános szükség van, nem egyre, nem többre is. Víz lehetőséget, útak mentén csapokra. Minél több padot, szemetest ki kéne helyezni, a régieket pedig pótolni kellene, valamint még, hogy segítsük az ide látogatók a tájékozódását, tanúsványokat, különböző tájékoztató táblákat kéne kihelyezni a és ahol lehet, ott ezeket az útvonalakat viszont karban kell tartani, tisztán kell tartani, négy évszakos hasznosításnak a lehetőségeit folyamatosan fenn kell tudni tartani. annyira ahhoz nem értek, hogy hogy néz ki egy csipálya, mekkora lenne, milyen széles, vagy milyen meredekkel hozzá, tehát miatt biztos. Több embert vonzana ide. Én azt gondolom, hogy ha itt egy sípálya épülne, akkor valószínű olyan sok embert vonzana, és olyan nagy lenne itt a tömeg, hogy nem biztos, hogy ezt elbírná ez a környezet. A vasárnapi szavazás ugyan eredménytelen volt, de vajon azért vannak-e már apró eredményei ennek a koalíciónak? Az eredményeket azt tudom mondani, hogy lehet, hogy egy számos embernek kicsinek tűnik, viszont óriásiaknak tudjuk mi mondani. Ugye mi onnan indultunk ki 2013-ban, hogy itt a hegyen egy alpesi sícentrum jellegű beruházási elemshozatot véghez vinni. Ezeknek egy jelentős része lekerült a, a napirendről, Sajnos most, hogy lezajlott a népszavazás, halljuk, hogy jönnek, szivárulnak vissza újabb információk, hogy hát mégis fölmelegítenék ezeket az elemeket. Mi próbáljuk ezeknek az elejébe menni, és jelezni, hogy szakmólag ezeket megindokoltuk, hogy ezek nem valóak a norma fára. Tájromboló hatásuk lenne, nem ide valóak lennének ezek, akár siliftekről beszélünk, kuhágyőrendszerekről, vagy nagyobb, újabb épületekről a hejtetein. Úgyhogy mi azon vagyunk, hogy ezeket a újból fölmelegítendő projekteket minél gyorsabban vissza tudjuk rakni tényleg a történelem is és ennek az egyik legfontosabb mozgatórugója az lesz, hogy az önkormányzat részéről is kaptunk egy jelzést, hogy a NormaFA törvényt úgy néz ki, hogy módosítani kívánja az önkormányzat is. Mi ezt nagyon-nagyon szívesen fogadjuk, és rendkívül sok javaslatot fogunk elkészíteni az elkövetkezendő szűk egy-másfél hétben, ahhoz, hogy az önkormányzat lássa, hogy a munkának tovább kell zajlani abban a mederben, amiben az elmúlt mondhatnám az egy évben zajlott. A NormaFA látogatottsága az, károsítja az élővilágot? Ketté kell választania, a látogatottságot ide jelentős részben egyébként azok járnak föl, akik a Budapest környéki, tehát elsősorban a másik és a 12. kerületnek a lakosai, valamint a szomszédos agglomerációs településekben nagyon sokan járnak föl, elsősorban a Budakeszélő-Budavősről, mert a turista útvonalak nagyjából ezeket a település részeket kötik össze legjobban. Ettől külön kell válaszolni azt a ide látogató csoportot, akik különböző sportolási célból látogatnak föl. Itt élen ugye sokszor emlegették a síelőket, de én inkább azt mondanám, hogy a téli sportok híveit, mert a síelők a kicsi részlány az Alpesi síelő, nagyon a fő sífutni is hogyha megfelelő hóborítottság van a turistautakon, valamint ugye itt a kerékpáros, tehát olyan sportokra kell gondolni, akik ugye gördölő sportokat űznek, tehát itt a Jánoshegy úton történt biciklizés, valamint rollerezés, vördeskázás. Az egy olyan ág, ami azt tudjuk mondja, ez csak időleges. Tehát ezek nem egy folyamatos terelést biztosítanak, hanem ez általában a hétvégére koncentrálódik. A koalíciónak jelenleg mi a legfontosabb feladat, most. A koalíció legfontosabb feladata az, hogy mi tisztában tartva népszavazás eredményét, ugyanolyan konstruktív javaslatokkal álljunk hogy az önkormányzat elé, meg minden olyan szakmai szervezeteli, akár állami, akár egyéb civil szervezet, amely azt mondja, hogy a normafának a fejlesztésének egy olyan irányt kell adni, ami nem azt célozza, hogy növelje az ide látogatók létszámát, hanem fenntartható fejlesztési irányokat adjon meg a az, Azzal, hogyha mondjuk a beruházásoknak egy része megvalósulna, akkor a látogatottság az egyértelműen növekedne. Ugye? Yeah. Mit a berúzási is és az önkormányzat is nagyon gyorsan belátta, hogy azt céloztuk meg, hogy ne csak a Normafára erre 360 hektárra koncentrálódjanak, hanem a teljes Budai Tájvédelmi közvetet érintsék. Itt nálunk például az is felmerült, hogy a tervezett keretekből ne csak az itt turista turistautakkal, zarándok utakat táblázzák ki jobban, hanem esetlegesen menjenek át más köletekbe, vagy más települések, és elsősorban. Budakestit kell érinteni valamint a másik köletet. Tehát hogy itt ezt terrelést amit a kap, ezt a budai a budai közetre, valamint külsőbb agglomeráció zöld feltekre is, tehát itt érintheti a budakeszi medencét is. Ennek következtében tudjuk azt mondani, hogy ha megvalósulnak elemek, akkor azok csak olyanok lehetnek, amelyek nem növelik a normafáren történő terhelést, hanem széterítik a teljes Budai tervédelmi közetbe és egy irányultságot adnak az itteni zöld területek fejlesztésének.